радісно спостерігав, як тане крига і поволі оживає зачарована красуня. Нарешті, коли відбрили, залишилася тільки калюжа води, Ран помітив, що звільнена ним красуня – це майже леда. Вона, не соромлячись того, що гола, приязно посміхалася до нього. Він узяв її за руку, підвів, і вони пішли у довге та щасливе життя. Уранці Ран, уже роз'єднаний із одним є, просто чоловік, хоча й великий вождь, уже знав, що буде. Перед битвою він підійшов до леденого намету і як верховний військовий з верхних Почав розпитувати її, чи готова вона з помічницями приймати поранених і добре їх лікувати. «Ми готові, вождю ране, відповіла Леда. «Маємо достатньо чистих платинок для перев'язок, цілющих трав, мази, натирань і знеболювальних відварів, але Леда затнулася». «Що, Ледо?» «Добре». Якби ми не мали багато роботи, а ще краще взагалі жодної? А може так воно і буде?» Весело вигукнув Ран і широко, геть не повояцьки усміхнувся. Леда ще цієї усмішки не бачила, тому не могла приховати приємного здивування. Ран помітив цю зміну в Леді і вийшов із намету переповнений щастям. Ран дав наказ своїм полковникам діяти за планом. Але коли людей бика вже буде оточено з трьох боків і притиснуто до річки, не починати їх вирізувати, а дати знати йому, як вождеві. Усе сталося так, як і задумали рангородці. І коли люди бика змушені були перешикуватися і стати спиною до річки, проти них в оточенні кількох вершників виїхав на коні вождь Ран. «Чи є серед вас вождь Кан?» – гукнув Ран до своїх супротивників. Зверхники людей бика про щось порадилися і висунули з-поміж себе якогось старого, що вийшов наперед і деренчливим голосом промовив. «Чого тобі треба, степовий розбійнику? Кажи!» «Я, Відун громади білої вівці, тебе слухаю!» «Я хочу говорити з вождем Каном!» – крикнув Ран. «І з тобою розмовляти йому не дозволяє його вождівська гідність!» – відповів Відун. Ран сам, без охорони, під'їхав до Відуна, Злізе з коня й чистою гарною говіркою людей бика, сказав Дурний ти, відуне, хоча й старий. Я вимагаю, щоб сюди прийшов Кан, тобто вождь Кан, лише тому, що не хочу, аби ми вас вирізали як отаро овець. Хіба ти не бачиш ви у безвиході? До того ж у нас коні щити, краща зброя. Невже ви дурної смерті прагнете? Відун, не такий уже й дурний, похнюплено мовчав. Отож, іди, Відуне, і скажи Канові, вождеві, хай негайно йде сюди на переговори. Я тут сам, як бачиш, і обіцяю йому безпеку. Відун мовчки почвалав до свого війська. Відуне зупинив його ран, «Що? А віддун громади пса, що летить над полем, високомудрий вук, теж тут?» «Тут», – буркнув старий. «Але він не високомудрий, бо лише недавно виявив у собі дар Відуна». «А все одно», – засміявся Ран, – «хай теж іде сюди». Два ворожих війська, об'єднані сили людей бика і похідна група рангорода, здивовано спостерігали, як їхні зверхники, вождь ран, вождь кан і відун вук, сидять поміж ними в траві, весело про щось розмовляють, сміються, поплескуючи один одного по плечах. – А навіщо тобі лук зі стрілами, кане? – не втримався ран. Вук душився сміхом. І щоб його ввож нічого не помітив, зосереджено розглядав свої воєнні, помальовані на червоне, близнята, що висіли на його відунському поясі. Кан, як і колись, надувся. Ран вибачливо поплескав його по плечу і заходився показувати друзям дитинства і юності свою мідну зброю. Такого мідного клевця, братове, має кожен мій вершник. Ось цим гострим кінцем він пробиває, якщо треба, ворожий панцир чи шолом. А потім ось цим лезом, що з іншого боку, зарубує ворога. Геп! Кожен кінний і піший мій воїн має щита, сплетеного з лози і обтягнутого сирою воловою або вовчою шкурою, що робить його Невразливим для ваших стріл і навіть списів. Ви розумієте тепер, що воювати зі мною вам нема жодного сенсу? Ну, якщо ви не самогубці, звичайно. Розуміємо, буркнув Кан. А чому ти, ране? несподівано запитав вук. Пішов війною на нас? Ран задумався. «Розумієте, братове?» – замислено промовив він. «Я створив військо для війни. А коли позавойовував усіх своїх сусідів, просто не знав, що робити з цією потугою. Якби я не водив їх щоразу в новий похід, вони б почали битися між собою». «Ну добре, тепер ти пішов проти нас», – сказав Вук. «А далі?» «Та щось придумаю», – засміявся Ран. «Краще розкажіть мені про нове городище пса, що летить». Тут побратими змушені були засмутити Рана. Два роки тому їхню громаду вдарила чорна хвороба і переполовинила населення. На жаль, серед тих, хто уже у терені мертвих, і майже увесь рід Рана. Батько, мати, рідні брати й сестри. Ран згадав рідних, але як не намагався, не міг викликати в собі відчуття скорботи. Йому було сумно від того, що повмирали люди, яких він знав.